Журба часто затримувався після роботи. Та майже ніколи не затримував секретарку. За винятком тих нечастих випадків, коли потрібно було підготувати документи, кудись нагору чи прийняти комісію. «То я піду?» – вже з дверей запитально глянула на директора Світлана. «Іди, іди, Світланочко, я ще трохи побуду». Маркіян сам не знав, навіщо залишається так довго після роботи. «Справ?» Якихось невирішених питань на вечір не було. Він просто не дозволяв їм оцим невирішеним питанням зависати аж до вечора. Зазвичай оця гора невирішено розсмоктувалася до обіду, рідко пізніше. Йому нічого робити отут, у зручному, з домашніми вигодами, влаштованому кабінеті. Нічого. Пора додому, а не хочеться. Журба давно зрозумів, чому так дбає про комфорт і затишок у кабінеті. Чому так по-домашньому продумує кожну деталь що підвам м'який, і столик інкрустований, і сервіс порцеляновий, і чайник, і бар з усіма прибамбасами, і душ, і все, все, як удома. Бо тут і є його справжній дім. Саме тут, у кабінеті, а не у трьох величезних кімнатах, де все не його. Цього самотнього сумного вечора, коли додому, як завжди, їхати не хотілося, і ніхто чомусь не запросив на вечерю. Журба мав час замислитися над тим, що діється, над прожитим днем, над прожитим роком, над прожитим життям. Журба мав час, мав можливість замислитися, мав навіть нагоду, хай би світ її не знав, тієї нагоди. Не хотів, не хотів думати, розкладати на полички, називати на власні імена те, що складається його життя. Не зараз, не сьогодні. Потім. Зараз у нього є справи. Важливі, невідкладні і приємні. Потрібно полічити гроші. Діставши гляди свого робочого столу, пакет перев'язаний простим, тонким шнурочком. Потім конверт один-другий. Цим урочистим дійством частенько закінчувався його робочий день. Дні бували вдалими і не дуже. Невдалими вважалися ті, коли конвертів було менше трьох. Маркіян перелічив гроші. Круглу суму відклав окремо. На неї вже є клієнт, піде під проценти. Ще одну круглу суму на обмін купити долари. Бо за тиждень із цих мільйонів залишиться половина. Папір знацінюється. Кругла сума у мільйонах. Тепер у нас кожен мільйонер криво усміхнувся. Куди все котиться? Куди, в яку прірву летить, те, що колись називалося вітчизняною економікою. Марк'ян намагався не лізти в політику. Із радянських жасів не полюбляв голосити на трибунах про переваги радянського ладу. Хитро уник вступу в партію, робив свою справу. Чесно, з любов'ю і вигадкою. «Не крав!» Марк'ян посміхнувся сам до себе. «Не крав!» Звичайно, він не виносив із заводу гумові горілки зі спиртом, як багато хто з робітників. Крадіжкою можна назвати пляшку, потайки яку винесу вантажнику. А як назвати ящики у тієї особливої горівочки, які завжди стояли у підсобці для високих гостей, на сувеніри і для власних потреб? Не крадіжкою, звісно, ні. Хіба він краде? Він, як би це гарно сказати, він перерозподіляє потоки продукту. Частину звичайним, законним шляхом, іншу теж законним, але менш законним для себе, для друзів. Хіба це крадіжка? Він же не для себе, власне, не все для себе. Жертвою на церкву не відмовляє у позачці знайомим, інколи навіть відсотків не бере. Знає, часи такі, що грошей у людей обмаль. Хоч і всі у нас мільйонери. Тільки бідніші лічать мільйони у межах десяти, а багатші сотнями і тисячами. Розмірковуючи отак, Маркіян перелічував купюри. Розкладав кубки по місцях. Менші гроші – паперові копійки, як він їх називав, перетягнув гумкою, щоб не розвіталися, і сховав у кишеню. Це так, на дрібні витрати. На вечерю – на продукти. На вечерю. Відчув голод. Майже гострий. Непогано, коли відчуваєш голод. Голод, справу. Тоді особливо приємно їх втамовувати. Пригадав розмову з одним чоловіком, не нашої національності. У Тернополі тепер… Кого тільки не зустрінеш. Розговорився якось при пляшці з молодиком не з наших. Виявилося із Сирії. Вчитися приїхав. Спершу ні за що не хотів пити. Віра, казав, не дозволяє. А потім нічого. Добре пішло. Випили, перекусили. Побалакали про життя, про звичаї. Про наші, про їхні. Приємний такий, розумний хлопець. Хоч і не з наших. Смаглявий, майже чорний.